Bueno, batazo nekazarien ikuspuntua, ba, ondotik argi dago ba, nekazaritzari dagokionez, ba, beste urrats bat eman beharko lioketela hondarbian sentzu honetan e, aipatu dugu ba, bilduko e, ordezkariak ba nekazarekin bilera egin dutela eta, bueno, ba, pasaden udazkenean eh, bildu salatu zuen ere, ba, landa garapenetik ere, ba, nekazaritza kontuak, azokaren kontua ere ba nola kudeatzen den, eh, nola gai ere, bueno, ba, begirako apostu bai irizpide garbiak bitu bilduk eta honen inguruan hitz egiteko bai bai labaien e, bertako bozera maia dugu, kaixo? Beno, ba, kaixo? Beno, esan bezala, e, nekazariekin bilduzarete eta, beno, ba, nekazarien esakizunak aipatu ditugu daueneko, ba, nekazarien eskutik, e, zuek proposamenak egiten bituzue eta horitariko bat, e, zera da, ba, ondarribiko lehen sektore ekonomikoaren baitan batzorde bat osatzea. Bai, bueno, gure ustez, eh, bueno, en Arrasoiz Berdiñe ngatican baina uste dugu Ondarribiko nekasaritzak, le, bueno, lengo sektorean zentratzen baina batezena nekasaritzak behar, du, behar duen impulso, benet, impulso hori emateko beharda menetako eh talde potente bat, eh ta talde potente horren nuklea guztu dugu dagoela batzorde bat dinamika serio batekin eta gaur egun ematen ez den ez dago, existitzen ez duen batzorde bat martxan jarri barko zen, garaibatean basegoen eta horrek proiektu elmuga batzuk jarri eta elmuga horretara iritsi arte ba, pausos-pausok unbarko zen proiektu ezberdinak garatzen, ez? Eta e, urratxoek, pausoeek emateko e, irizpide batzuk mai e, maigaineratzen bituzu edo, zeintzuk e, dira? lehenengoa da parte hartzea, parte hartzea. ez uste dugu parte, en batzorde horrek bilatu behar duela parte hartze bat. Ez parte hartze bat lehenengo sektorean lanean ibiltzen diren nekazariekin kaso honetan gehien bat nekazariekin, Gero baudaleko talde ezberdinak, ondargin badaude talde ezberdin batzuk ere gaita enkezkak badaituztena bai, en, baratzen inguruan eta bai, alimentazioen inguruan badaude hainbat eta sektore horiekin ere baita parte hartzeko guneak eskenibarko genien eta hori izango zen Nau, parte hartzeari buruz, ez? eta gero beste egin baterizpide izango ziren e, regenerazio, gaztea, regenerazio bat behar du, lehenengo sektorera dikatzen den jendearen artean behar da e, jende gaztea berri, sartzea indar berriarekin eta e, ideia berriekin, ez? Senturretan, e, e, udalaren jabetzaak diren lur saialak e, aprobetxagarri izatea eskatzen duzue? Bai, hongarriko udala gustut 2000 bat partzela ezak 2000 hitzen diren o bueno, ez du investe inporta zenbaki horrek, mailan baitu partzela asko erabilgarriak izan diteskenak eta egun erabiltzen ez direnak, es. Ordun garbi dagoena da, eh, hontara bere bizitza dedikatu nahi duenak eh, arasondinetako bada lurra lantzeko lurra, es. baku lurra segalestia den eta bueno, ba noski gazte batek bere saia dauka En, hau ez da negozio bat diru asko sortzen duena, ordun eh udalak ustedugu dituen lurrak E, modu batean habilitatu egin behar dituela jende horrek erabilializateko. Eta e, ba, bueno, alquilerreko sistemak edo baude hainbat herrietan, hainbat esperientzia horren inguruan, eta haus bueno, ba, dugu uste asmatu behar dugun ikan ezerren, Beste herrietan nola egin duten ikusi, eta beste herrietan egin duten bezala ba, ere, ba, best, ongi funtzionatu duna hartu. eta eta gaizki zerbaitek ez bat dugun, gaizki funtzionatu, ondarribin pekuliaridea bat baren badago du, adaptatu beharko kolitateke, baina, bueno, en, aukera pila badaude, eta orduan horrek lor, horrekin lortuko genun gazte jendeari, horretara hasi nahi duen gazte jendeari, ba, en ekonomikoki biablea izan ali, oza, sea, bueno, en datean, ekonomikoki biablea izatea, ez, eta esin dugu haste, astu jende guzti honek ere baita, E, lan hontan ibiltzen den jende guztiak ere baita herriari ze aportazio egiten dion e, janaria eta lehenengo sektoreaz gain e, lurrak zeintzeari dagokionez, ba, kionez, egon beharrean ba, baratzak, e, baude ba, hainbat gauza ere baita aztu behar ez ditugunak, mendiak eta bar nola zeintzen dituzten lehenengo sektorera ibiltzen diren e, lanean ibiltzen den jende bat. Zordun, uste dugu interesantea dela eta ona dela, onurak onura, onura besterik ez dituela zentzu guztietan honura ekonomikoai dagokienez, eh lehen sektore horri, nekazaritzari e, benetako etekina ateratzeko eh berrikuntza e, eh dela diozue, gainontzeko sektoreekin halako e, plan edo ikuspegi integral batetik eh ba etorkizunerara begiratzeko urratsa ematea, aizuzena ere. Bai, e, bueno, aurreko legislaturan ikusi denue, e, nola udala keiniu batzuk edo egintzituen, ez baina urtze egu batetikan e, keiniu hoiek egintzituen eta keiniu hoietan gelditu da, eta egin ziren pauso txiki batzuk hiltzen e, ari diren, e, Azoka eta horrelako ejemplua ba, nola estankatu eta gelditzen ari diren, eta horrek kriston harrisko dauka. duka, irutzea izan zitezke, izan zirela idea, bueno, ba, pauso bat, pauso txiki bat, baina uste dugu e, zerbait integralagoa behar duela, es, proiektu integralago bat behar du. horrek e, balio izan du ikusteko, a, posible dela, posible dela eta posibilidade oie posibilidade oie kontuan hartuta ba, uste dugu udalak pauso handiago bat eman beharko dela, es, eta dugun bezala, e, bara, ba lurrak, udalaren lurrak, beste elkar, eh, bueno, banekasari berrien eskutzi eh horrek ba, hori hori guztiaekin batera gonbarko luke en, udalak bultzatu beharko luke ikas ira, irakastea ba hontan ibili nahi duen jende baterita ba bueno ba ondarribiko lurrei dagokion estan darribira da, horrenen dijo azten produktu ba, zertan erakutsi lagundu beharko liotekena bueno informazio bate ematen hortarako hosteleritzan eta baino gauzetan egin den bezela formazioak eman dira herriko jendeari hortan ibiltzeko pentsatzen dugon holako ere formazio bat egon lukela eh proiektu esberdinak bultzatu behako lituzke ba da azoka orain dagoen azokari beste buelta bueno beste buelta saio, eta en handiago bat hemen Barsailo toki egoki bat bilatu da, beste sektorekin e, en el Karlan bilatu behardire e, momentuz viablena hirugarren sektorea izan daiteke bai denda edo komertzi, e, komertziotan eta tabernak eta jatetetan ondarribiko produktuen inguruko lan bat egin daiteke horrek ereita asko lagunduko zuen bertako produktuak aterako eh Eta badiezxiestoarexiestoa barri askotan xesto eta ba, jendeaken iazter o xesto bat erosteko ohitura horrelako aukerak eskaintzea udalak gustut baditula hainbat hainbat eh, arlo ez eta aurrerago lortuko bali hitzago aurrera jotea eh, pauso hauek ematea zaulantzarik ez inkluso bigarren sektorean ere plantatu genezake ba industria bat planteatzea ba ba beti dugu arrantzaren inguruan eta bai arrantza eta bai eh, kasaritzako produktuak modu batean eh, bueno, ba, eh, modu, eh bueno, ba, salmentarako ateral izateko bueno, ba, espo, eh, bueno factura edo ez nola esatengola nola izango sentza baina bueno bai, lehen bigarren sektorera ere baita epeluserara ere baita afektatu esake eta horrek esan horrek suposatu esake ondarribil hainbat jenderentza lanpostua, hainbat jenderentzat herria eh, ez da, osea, ez da emaogia, erriaskotan egiten ari dire eta ikusten ari dire emaitzak hor daudela, es, nola Gaur egun produktu gehienak kanpotik ekartzen ditugu, ez ja akarrikan ondarriritikanpora baizikan, Euskal Herritikan eta e, incluso Europatik potikan ere ekartzen dira. Eh? Zaur du naute ezan uste dugu En, aukera handia daudela ba, bueno, ba, bertako produktuak lantzeko eta bertako bertako produktuari irtera bat emateko eta bertan lanpostuak sortzeko eta bertan abelastasuna sortzeko menos ere ba produktu ekologikoena izango litzake kilometro 0 produktuen kontua ere bueno, ba modan jarri baita azken urte hauetan aipatu dugu bertako produktuari balio erantsi bat emateko bigarren sektorearen beharra, arrantzan ba kofradiak adibidez ba txiki batzuk eman izan bitu horretan ba arraina so freskoan e, saldu beharrean, ba, kontserban ere ba, saltzaren aukera, e, denda bat ere badute horretarako, e, ala ere arrantza behar bada egituratuak dago, ondarri bian hori e, behar du ezta bada, e, e, egituratzea. Bueno, e, bai, lehenengo, aipatzen zenun bezala, arrantzaren kasuan, bai, egituratua dago historia luze badaukako, fradiak eta, eta, bueno, hor zenbait fro gaindituzte, ba, bueno, froga batean dute, denda bat ipinu dute, eta eta ni pentsatzen dugu, ala ere pentsatzen dugu astertu harko litzatekela, eta hortarako gu proposatzen genuen zubietako parke teknologiko hori egiten denean, ba, eta parke teknologikoaren zati bat, hain ba, zuzen bideratu harko genula en, bigarren sektore bat bultatzeko hondarribin lehenengo sektoreko produktuak eraldatuko zituztenak eta saltzeko moduan ipiniko zituztenak. ez? Hor duan, bueno, ni pentsatzen en, asko zakonagoa, asko En, gauza sakonagoa izan barko lukela, es, baina bueno, hori ikusten dugu nahiko aurrera egoko fase batean, es, mm -hmm. gure momentu baitan planteatzen gera lehenengo sektoreko nekasaritzaren kasuan, pentsatzen dugu en, lana izugarria dagoela, es, az, nahiko nahiko azpidik genula, es, horretan. Mm -hmm. Eurotarako aldaketa sakonak egin behar dira, edo eman behar dira, e, udalak hartu beharreko erabakiak dira hoiek, beno, ba, azoka bultzatzena esate baterako, ba, entzun bitugu e, nekazariek esanez, ez, ba, udalak ez duela e, naikoa bultzatzen, eta baipatu duzuen bezala azokaren proiektuan hola baitere, ba hortxe, erdibidean geratzen ari dela, aldaketa hoie guztiak emateko, E, eh udalkatea ke ireki beharko ditu aipatu duzu eh, batzordea eh orain arte ba, konta kontu guztiak eh izan diren eh, moduan ez dakit horretarako eh, beta egongo den adozen hilabete eh, urtetan, urteetan hala ez nola ikusten duzu eh? Bueno gu ja parte hart, da parte hartzaren ingurula, ezta gu parte hartzarekin salatzen ari gera lehenengo ba, bueno, llabete hauetan udalaren jarrera ja urte bat erantzurbiltzen ari gera Eta udalaren jarrera da, beraile bakarrik egitea, ez, beraileken egite dituzte gauza guziak, em, udalaren izenara erabiltzen dute gauza guzian, eta ez da, askotan ez degia, da, udal gobernuaren, gauza, beste talde guziak enteratzen gara prentxaren bidez, udalak egiten duna, eta oso salagarria da hori, ez. Eta lehenengo sektoreko kasuan ere berdinean gaude ez, ba ez dago batzorderi momentoa eta EJako zinegotzi bat da lehenengo sektoreko arduraduna berak nahi duena egiten du eta nahi ez duena ez du egiten. Ez du inoengo esplikaziori kan inoen ematen, ez dakagu inoen esplikaziori kan eskatzeri beste taldeak eta ez dauzkagu nesta ideiak ere eskaintzeko tokia ez daukagu edo zein herritarrek ez dauka batzorde batean bere agertzeko aukerarik eta bar, eta bar, ez, arazoa da, oso larria da, ez, en, ikusten ari bera EJK hau batzoki baten moduan gestionatzen ari dela eta uste dugu oso oker da bilela, oso oker da pentsatzen dugulako En, incluso EJ-aren bertan ere, e, ba bueno, e, beraien gobernuaren tzat parte hartzeak, eukizizaken onurak alde batera utzi dituelako eta beraiek egin, edes egin egiten dutelako dena, zer dira esaten den bezala, zer i dezazer eta hor gu pentsatzen dugu batzorde hori behar beharrezkoa dela e, martxan jartzea parte hartze bat inoiz ba, oso oso beharrezkoa dela Ze, en, nekazaritzanen kasuan daukagun egoera ondari bin oen, alarma guzioak piztutak eukitzeko moduko da. Batetik, lurrak oso oso garesti dire hortan hasi nahi dutenentzat, entzat, bi oso garesti da. Bestetik, relebo generazionalea iaia ez dago, oso oso, osai, oso txikia da, skubatekin kontatu ala izango genuke, jende gaztea onta ibiltzeko aukera daukan eta da eta eta ba, behin lehenengo sektore hori hiltzen uzten badegu, ba, asko saiago izango da berri no martxan jartzea, ez, orduan gure ustez oso oso beharrezkoa da lehenengo sektoreko batzorde hori parte hartze bat eta herrian sensibilizazio bat eta uste dugu nahiko sensibilizazioa handia dagola. ez bakarrik ondari orokorrean toki guzitan esan duzu mesela, modan dago kilometro zeroko produktuak en temporadakoak, ekologikoak ekolo ere daien, bueno ba lantzeko moduan, en, mila gauza, mila gauzaetan kontzientzia handi badago eta ni uste dut kontzientzia hori aproveitzatu dela eta horretarako ere parte hartzea zinbestuak dala. Ongi da, baikusiko dugu nolako garapena duen kontu honek, nola ere bilduk e, bere herri programan hitz e, eman zuen, kompromiso hartu zuen, e, lehen sektorea e, bultzatzeko, e, lan egingo zuela eta horretan segituko dut. Bai, bai, hortan, hortan gabiltza, orain momentu abeta bain arte pixkat informazio bilketa batean egon gera, en, eta lehena aipatu bezala baibiez informazioa ere e, enbasegoen informe bat udalak enkargatu zuena eta zehi abete edo uste dut egon du ginele informe hori eskatzen, informe hori lortzeko informe hori kajoietan gordeta zeukaten eta, eta, eta ez da zerritarrei ere etzieten erakutzi gure ertesina eskoak jarrera batean dagu udala eta noskiu bagu oain ba, arte informazio bilketa batean egon gera, zerritarrekin ba, elkartu gera, udaletik algenun informazio guzia bildudugu, bestain bat elkartekin ere elkartu gera, eta ba, baratzak bizirik, eta bestain batekin ere elkartu gera, bate, eta, bueno, ba, orain informazio hori bildudugu, eta horreri forma eman eta proiektu bat plantatzeko asmoa daukagu. Ikusi barko dugu udala pres dagoen entzuteko, E, bueno, udala, udal gobernua, EAJ hobeto sanda, a ber dagoen entzuteko eta ber batzorde formatori martxan jartzen dugun eta aurrera itan dugun. Ongi daibai la valla en Millasker. Ai, esker kasko